Чуйний, готовий прийти на допомогу, але якби він обрав інший шлях, якби вони познайомились за інших обставин, може і стали би друзями. Він схибив на старті, на жаль. Може, Поліна була надто категоричною, але гнів її був замішаний ще й на соромі. Ніхто й ніколи не забирався у такі нетрі її особистого життя. Те листування з собою було певною мірою сурогатом живого спілкування за відсутністю останнього. Було її сповіддю, її щоденником. Кожен написаний щоденник чекає на свого читача. Інакше не був би написаний або був би одразу спалений. Колись Поліна прочитала щось подібне. Зараз сумнів заворушився в її голові. А може і справді вона вигадала цього далекого льотчика, чомусь мужчину, а не жінку, писала найменші подробиці свого життя йому, підсвідомо сподіваючись, що знайдеться людина, яка прочитає. Зрозуміє її душу, іначе проживе поруч її життя, який вже більше не доведеться нічого пояснювати. Поліна знову тріпнула головою, дурня яка, і покотила візочок далі. Вона накупила продуктів, зголоднілий за час хвороби організм подавав сигнали біля того, що не проти був би з'їсти, а Поліна погоджувалась із ним чи ні, зважаючи ще й на цінники, бо великі супермаркети – за велика пропозиція спокус. Поблукала очима по вітрині з дарами моря, послухала, як дві дамочки обговорювали якість кав'яру від різних виробників, проковтнула слину – дивлячись на королівські креветки та блискучі шматки червоної риби. Пригадала різні фуршети та бенкети у Франції, де їй доводилось перекладати і була нагода скуштувати такої небуденної їжі. Хоч перекладач завжди голодний, бо учасники говорять по черзі, а тлумач без перерви. «Скільки книжок написала Франсуаза Саган?» Примітка, за матеріалами інтерв'ю, яке дав син Франсуази Саган Дені Оестхоф паризькому кореспонденту газети «Ізвістя» Коваленку, лютий 2008 року. Десь близько сорока. Романи, оповідання, театральні п'єси, сценарії. Крім того, вона зняла фільм, який виявився дуже невдалим, у середині п'ятдесятих разом з режисером Рожева Димом вона поставила балет, який без великого успіху йшов на сцені театру Шанзелізе. Власне, вона випробовувала себе в різних сферах, але передусім була письменницею. Саган страждала від того, що не могла створити шедевр. Визнавала, що їй не написати таких книжок, які вийшли з-під пера Стендаля, Достоєвського, Пруста, Фолкнера, Сартра. Треба сказати, що свої творчі можливості мама оцінювала досить скромно. Знала, що ніколи не підніметься до рівня класиків. Але сьогодні критики визнають, що Саган писала зовсім не так погано. А чи є ще невідома Саган? Так. Одне видавництво почало видавати статті, написані мамою протягом її життя. Першою вийшла збірка «Привіт, Нью-Йорк», до якої війшли статті того часу, коли вона була репортером журналу «Ель». На додачу, в її будинку ми знайшли рукопис, який ніколи не публікувався. Мама працювала над ним наприкінці життя. У неї був препоганий почерк, який ми зараз намагаємось розібрати. А де зберігаються її архіви? Вони розпорошені всюди. Мама ніколи не була організованою жінкою, і під час її численних переїздів багато було втрачено. Вона не надавала значення ні речам, ні предметам, ні власним творам і щедро роздарювала свої манускрипти. Мабуть, у письменниці Саган не було часу займатися сином. Вона ставилась до мене дуже уважно. Але вона не з тих матерів, які штопають шкарпетки своїй дитині. Вона звертала увагу на мої шкільні оцінки, захищала мене від папараці та пліток, робила все, щоб я отримав пристойну освіту, не захопився наркотиками та алкоголем. А чому не склалося її подружнє життя з вашим батьком? Мій батько був людиною легковажною. Спочатку він служив в армії, потім став одним з перших чоловіків моделей в Сполучених Штатах і вирушив на заробітки до Західної Європи.